Més de 40 años amb tú. Galegos Novax con Armando Fernández y Julio Cogil Bueno, pois xa temos o noso correspondente alá en Monforte de Lemos. Moi ben. Que vamos a falar con el? Bien. En dese apartado de quenxe preguntou? Dale. Xoxe Manuel. Moi boas tardes, Xoxe Manuel. Boa tarde. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido, Xoxe Manuel. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada que si sempre eh, estás atento. Eh, ademais, como hoxe, eu o último deste de ano 2024, agradecemos eh, sobremaneiramente Pois pues, sí, unha unha boa ocasión, unha boa oportunidade para eh, estar con vos, eh, tamén para aproveitar e eh, despedir eh, o, o ano radiofónico ainda vale. que queden uns días para o, o final de ano oficial Pois pues, bueno, eh, galego no baixe Mm. Pues pois, eh, tamén ten hoxe o derradeiro programa. Mo eh, bueno, unha honra estar aquí tamén para acompañarvos. Esta data pois pues, especial. Tú ese quenche preguntou de, subdivídelo en varias secións, entonces sempre acompañás Ao principio con unha música especial. El primeiro titúlase Bulebule, bule", non? Por lo tanto, vámonlle dicir ao noso técnico que poña música E eh, despois eh, intervestí, non? No baixamos a música Cando ti queiras eh... Moi ben Pois empezamos Ca a primeira Das tres partes As que se divide A miña sección uh -huh. eh, Que enxe preguntou uh -huh. O Vule Bulo Lembramos Moi axiña Moi rápido O Vule Bulo É un noticieiro De Novas da actualidade Galega eh, Das que Unha é falsa En total Son seis noticias Reais eh, Bueno Hai seis noticias Perdón da actualidade galega, e desas seis, cinco sonreais e unha, un fake, que chaman agora, en inglés, está moi de moda o termo, o que sería un bulo. A audiencia vos mesmos, tedesca adivinar, calda seis, sería esa e, noticia que se cola incorrectamente na sección. Empezamos. si sí. Baixa natalidade. Once mil, casi 200 nados entre xaneiro e outubro de 2024, o que supón un 4,19% menos de nacementos en Galicia. Como xa sabemos estamos eh, dando este mal dato de que a natalidade galega está en moi horas baixas. Mm. Entón eh mm, esa lectura de datos que sacamos do INE do pasado mércores, mm. eh os nacementos a maior parte eh, veñen de naiis entre 35 e 39 anos, con mm. os 3.600 é pico, entre 30 e 34 os 3.500 entre 25 e 29 e eh, 1.600 eh, pico. Carai. Total, el resumo, moi baixa natalidade de, en Galicia, hai eh, aquí animar a xente a, bueno, a poñer un pouco eh, da, da, da súa parte, para que haxa máis nenos máis cativada no país que falta fai. E senón, uh -huh. Pois, eh, que xente que vende fora eh, se anima máis que os que somos daqui os autóctonos, pois, que axuden a contribuir e mellorar ese dato, porque como sabedes, un país eh, sen xente nova pois, eh, anda pois, eh, un pouco coxeando, non? Sí, sí, mm -hmm. envellecer embelle demasiado tampouco convén, claro que sí claro. Emo segunda segunda desburocratización Galicia defende En Madrid, a desburocratización e a tramitación acelerada de proxectos industriais. A Consejería de Economía e Industria, María Jesús Lourenzana, e o de Emprego, Comercio e Migración, José González, participaron na Conferencia Sectorial para a Melhora eh, Regulatoria e eh, o Clima de Negocios. Na mesma, nesta reunión, neste foro, apoiaron a desburocratización e apoiaron tamén as políticas de aceleración para proxetos industriais que implanta a propia xunta, xa o sea que neste foro convidan a nivel estatal a un pouco aplicar eh, estas políticas que ten a xunta de acelerar todo o procedimento de burocratización para sacar adiante os proxetos industriais que non tarden tanto en aprobarse e agilizar de alguma maneira a implantación industrial en Galicia. Que ten os seus pros e os seus contras, muy ben, de acordo? Moi ben. Moi ben. An... Hai que decir que Galicia ten en Madrid unha oficina, chamase Oficina Económica de Galicia, eh onde eh, se poden eh, asesorar eh, a empresarios, proxectos empresariais que queiran vir a, a a emprender aquí a Galicia. Iniciou a súa actividade de asesoramento e información a la por abril de 24 e a día de hoxe contabilizan unhas 13.000 consultas ou seja, claro. que parece que hai polo menos interés informativo en buscar Galicia como el eh, lugar, como destino dos seus proxetos empresariais Mois ben Vimos con a terceira liña. Despobamento e desequilibrio territorial O Consello de Contas eh, alerta sobre o perigo que supón o despobamento para preto de 100 consellos galegos Unhas localidades que se ven afectadas pola dificultade de acceso a servizos básicos como sanidade ou transporte público. Xa o temos dito máis ocasións sí. que a despobación ocasiona que os concellos veñan a menos, desaparezan aldeas, e os propios concellos baixan tanto a empobación que despois están mal atendidos eh, en canto a servizos eh, públicos que teñen que ofrecer. Servizos, eh, sí, sí. eh, Algunos máis básicos, pois é acceso a sanidade mm. e ao transporte público por non citar outros como pois, é, é, o poder achegarse a comprar o supermercado ou os servicios bancarios, etcétera sí, sí. O informe mm -hmm. do Consello de Contas pongo foco tamén no desequilibrio territorial de Galicia sinalando que os municipios con maior risco de despobamento atópanse en lugo en obrense. E como sabedes sempre hai o que nunca superamos, sus, non sei se superaremos que a fenda que hai entre o desenvolvemento da franxa atlántica e o interior. Claro. Que é o Consello claro. de Contas Alerta de que a diferencia sigue sendo moi, moi, moi grande, eh, eh, así como avanza todo o que é o eixo atlántico, o interior, pois, eh, vai a menos e, e este desenvolvemento, pois, o que dicimos, provoca tamén esa desigualdade. Claro. Sí, sí. Eh, municipios en risco, eh, que teñen en común ser municipios en risco? Pois pues que teñen menos de 5.000 habitantes, un crecemento visitativo de polo menos o 10% negativo uh -huh. e a tasa de, varia de variación de habitantes entre 2016 e 2021 do 0% ou menos e a densidade de población dun 20% baixa. ou menos Si, si, está relacionado tamén co, co, claro, claro, coa claro. baixa natalidade Lógico, eh, sí, sí, sí, sí. Sí. Imos coa cuarta noticia uh -huh. Falemos un novo proxecto para combater a xoidade Veñen de presentar en Galicia unha empresa que ofrece revizos a domicilio pa facer máis levadeira a vida da xente que loita día a día coa solidade. Eh, está dedicada aos servicios sociais, eh, falemos, así se chama a empresa, ofrece acompañamento activo ás persoas uh -huh. maiores que o precisen. Uh -huh. Os seus servicios poden contratarse para épocas concretas, nas que os maiores quedan sós nas casas por diferentes circunstancias, pois viaxes familiares, uh -huh. eh, conciliación laboral das familias, eh, vacacións, etc. Uh -huh. Ou se poden contratar os seus servicios para todo o ano. Uh -huh. o, os as traballadoras sociais eh, desta empresa, ademais de acompañamento, tamén se ofrecen a escoltar activamente aos usuarios uh -huh. eh, a contarles cousas, falar de temas de actualidade, contar contos e historias, lembrar o pasado das suas vidas e dos tempos, etc. Aha. que unha boa, unha conversa moi iniciativa moi grande, moi caída, moi moi interesante, e moi necesaria tamén, gran, que non claro, un, con falar. Unha grande iniciativa, si sí, señor, si, sí, si, sí, sí. Eimos coa quinta. Sí. O PP mantense firme na súa posición sobre Altri. A multidisciplinaria manifestación do pasado domingo en Compostela, sei que non afectou para nada a follas de ruta do Goberno Galego, que afirma por boca do seu presidente Rueda que teñen un goberno firme e coas cousas claras. Na sesión de control Eh, no Parlamento Galego esta semana Ana Pontón instou ao Goberno a rectificar o seu apoio ao TRI, pero rueda rueda RQR seguirá sí, adiante e, e di textualmente eh, eh, habrá que esperar o que digan os técnicos bueno. e pensa que os nacionalistas o BNR eh, bueno, tamén eh, socialistas, pero sobre todo os nacionalistas, a, a forza maior de oposición actualmente Queren, di rueda, queren que non se instale nada en Galicia bah, bah, bah, E rematamos, aí vai a sexta, sexta. Ah. De que morren os galegos as galegas? Pois mirade, as demencias encabezan o posto entre as causas de morte Despois seguen, como segundo posto, os tumores que en Galicia a causa de mortalidade por tumores é do 25% eh, tamén enfermidades do sistema circulatorio infartos, insuficientes cardíacas enfermidades cerebrovasculares E elevaron xa vida de casi nove mil galegos e tamén aumentan eh, as enfermidades mm, respiratorias e ata aquí ata aquí as noticias que saquei da voz de Galicia do nos diario de Galicia Confidencial basicamente pois... seis novas seis uh -huh. novas de actualidade, uma Unha... É un bulo Ten, ten algo que ver co, co, cos mentireiros Vamos alá Entón, aí, aí queda, a verse de aquí O remate do programa A eh, audiencia, se a audiencia non se manifesta sí. Vos mesmos, antes de rematar o programa eh, Aventuradevos A decir que pode ser o bulo Si, sí, exactamente Pois agora, a segunda está, parte Semella que está bastante escondido, non? Parece, eh, sí, parece pero, que sí. pero bueno, bueno o curso pues ver A cousa vai por un número... Os, anteri bastan... Os anteriores foronse descubrindo, perdorades. Sí, eu creo... Bueno, eu cuido que sí, sí eu polo menos dénme conta de algún se acaso, despois a mí que pechado o pero que en realidade eu creo que sí que me dén conta. Eh, eh, nesta ocasión me parece que está en primeiras datas a túa... Tua... Bueno, no, non adiantes nada, e a ver a xente se satreve, a que ver, se atreve, eh... que se atreve, que se atreve, que se atreva, que participe, a ver quen atopa... Obulo sí. de and, and, Bueno, andaba andaba por ahí. Vamos a segunda vamos, vamos a la segunda parte que Veña. es esa que tú denominas ¿Qué pasa qué pasa, no? Vamos que a ¿Qué pasa qué pasa qué pasa la Rivera Sacra? Vamos a la. Música para ir. Que é esta música, non? Es con música, este informativo ¿no? acelerado Vamos. de que acontece aquí neste fermoso lugar que chamamos a Ribera Sacra Mercados de Nadal, estamos xa en previos na antesado do Nadal e, e un clásico pues, eh, comercio sagasallos os, os uh -huh. mercados de Nadal, pois pues ben aquí na Ribera Sacra podemos atopar eh, dúas oportunidades de gozar dun mercado de Nadal primeiro, en Monforte que organiza eh, un os días 21 e 22, esta fin de semana, e os días 28 e 29, a vindeira fin de semana. E, no caso de Monforte, a capital da, a capital da Riviera Sacra, faránse na Plaza de Abastos, que ten un espazo expositivo, haberá postos con produtos eh, típicos destas datas, creacións e elaboracións de Nadal, e outro tipo de cousas que teñen que ver pues, con estas fermosas datas. Tambén haberá obradoiros para os pequenos e pequenas e actuacións infantis para un pouco de forma complementaria entreter e animar a xente a pasar por ese mercado. E tamén haberá unha inquiroga, neste caso tamén, que a fin de semana do 28 e 29 de eh, decembro haberá 13 postos de comerciantes locais e de artesanía. O Concello pretende incentivar e animar a xente a a conhecer o sector artesanía e no futuro, pois pues, tamén embarcarse na aventura de emprender como artesans e queren dinamizar tamén as compras eh, de Nadal para eh, darlle un poxonciño ao comercio local uh -huh. aproveitando estas datas, nas que tamén ven moita xente de fora, a ver a familia, etcétera, etcétera. Tamén, de forma complementaria terán obradoiros, pintura de madeira, uh -huh. eh, creación de pulseiras, haber actividades infantis e, eh, por exemplo, o sábado virá o apalpador Aha. Sábado pola mañá aparecerá o Palpador baixado ás Monteñas do Courel, en Quiroga, en o mercado. E o domingo haberá música de mañá de tarde coa charanga tradicional, que vos convida cun día coñezades que se chama Benofán. Ben, pois pois o nome tamén moi moi moi caído, Moi moi ben. E tamén remato este informativo acelerado con que o monfortino Eduardo Iglesias volverá a competir no Rally da Car, hm, uh -huh, no ah. 2025 vai ser o único motorista galego que compita nesta eh, eh, sabedes que mítica prova eh, de rally, será mm -hmm. a quinta ocasión que o fai, e eh, o Concello e eh, a Deputación colaboran con axegas económicas para apoyar esta súa aventura. Mm -hmm. E rematando xa, dou as cousas moi importantes de empresas de aquí, da equidad de Vila Sacra. Unha que coñece desben, aires Moniz, mm -hmm. de Chantada, eh, participa participou no, na um, a, 27 cata dos queixos e dos meles de Galicia uh -huh. e fixose cunha prata na categoría de queixos artesans con seu queixo Sabel sí. ah, e máis abaixo en Quiroga, a Adega Alar de Ricobao vende anunciar un novo proxecto trátase dunha colaboración coa distillería Cántabra Siderit para elaborar whiskies de alta calidade cederá nove barricas de 100 litros para embellecer o whisky Nelas. Mhm. Mm <coughs> Se xa que aí queda ese informativo acelerado comprimido de cousas que creí resaltables uh -huh. e importantes que a xente que poden resultar curiosas Grande... eh, conhecer e saber Grande celebración, Aires Muniz, que ademais é, é preciso e é conveniente probar e participar esos produtos que teñen non somente o queixo sino tamén a, a, a, a outros produtos máis que elaboran co, con esa a, m, m, leite Propia, non? Un, un traballo extraordinario. Que tan un un tendu... extraordinario que unha está... queixería pois eh, por digna de aplaudir que... polo traballo que realizan, os sí. froitos están sedando está o traballo sempre dá froitos e no caso das Boniz, como doutas empresas galegas, eh, ao final chegan Muy... eh é eh, bueno, eh, chegan o reconocimiento, chegan os méritos, sólle falta moita xente que non probeu algun dos queixos, que se si interese eh que mm -hmm. os profes Moitos éxitos e moitos premios que está quedando, lógicamente. Vamos a, a, a terceira parte que tamén comeza con música que nos ten preparado xa tamén o noso técnico. Correcto, a ver esa entradinha. A ver, en veñai, a ver... Hermoso tema, hermoso tema a que fa... nos convida a esta eh, terceira parte do quenche preguntou que é sabeduría popular sabeduría. ou como rebautizou o amigo Xulio as anotacións da libretiña pequena? Sí. É, exactamente. Ten moito que ver con eso, pero que en realidade é popular, lógicamente, propiamente dito. Que ti recolles, pero... sí, sí, na, na, na libretiña, pero que ten moitísimo, moitísimo fundamento. Lebo mandar un día unha foto xa como friki eh, para que riades, riades un pouco e eh, unha foto das libretas que teño eh, con unhas gomas, un caixón as que lebo aí anotado eh, que a ver cando saco tempo espero non, non facelo antes de xubilarme ainda que bueno, eh, tal como van as cousas igual, igual terei que esperar ese momento para poder reverter eh, borg, bo, eh, volcar. e devolcar todas toda esas anotacións nunha bueno, recolleita ou nunha escolma mm. e que ten todo aí concentradinho xunto mm. e que alguén lle poda interesar. Muy ben. que lle interesa a todos os nosos ointes ah, e seguidores, eh, porque senón sí. non nos felicitaban tantas veces como nos felicitan. De verdade que pues, sí. Pois pues, mirade, hoxe, hoxe botei má do dicionario, porque mm. as veces eh, eu son... Bueno, o que dicen antes eh, con orgullo, eh, friki, eh, amante apaixonado do do galego en todas as suas manifestacións, e ás veces dalle unha volta unha a unha lecturiña xeo dicionario, ya mm -hmm. non son como consulta que todos consello ya todo o mundo ter o dicionario como libro de consulta en calquera momento votar mandel del, claro. eh, sair de dúvidas ou buscar palabras, etcétera. Pois ben, eh, para a sesión de hoxe, eh, como estamos en vésperas do do Nadal, Pensei, bueno, imos buscar palabras eh, que se empregan bastante no Nadal e eh, que, por polo que sexa, por, por, por comodidade ou porque estamos pouco, eh, eh, pouco comprometidos no, no uso do galego, tiramos das palabras en castelán cando temos unhas eh, ben fermosas no galego para recorrer a elas. entonces por exemplo, vou guardar uns exemplos moi, moi breves para que non nos vayamos de tempo. Regalo. Ainda que se pode decir en galego... Na, a RAC, a, RAC, a RAC Academia Galega considera un regalo como como palabra válida en galego eu, nun tempo de Nadal eh, recomendo outras eh, palabras que, hermosas que temos no galego, como agasallo ou como galano mm, muy bien, agasallo sí si muy... que é máis conhecida, pero galano parece que está un pouco aí no fallado eh, xa temos medio esquecida, pois desde aquí reivindico agasallo e galano este Nadal a agasallar imos a, a, a pois, eh, mm, agradecer a moita xente a súa confianza, a súa amizade con galanos Perfecto. Outra adornar tamén é válida en galego sí. máis temos outras ben fermosas sí. e vou dicir tres engalanar, engalanar sí, sí. adobiar sí, sí. Enfeitar, esta si sí que me gusta, Fe, enfeitar e enfeitizar tamén, as dúas. Exactamente, arduas pues, son son coñecidas, si, sí, si. Sí. Mirade que tres verbos temos aquí para eh non ter que recurrir ao manido ou que emprega o castelán, é uh -huh. o que temos todos presente por por bueno, porque é o que máis se di, então tamén é o que máis nos vén á cabeza. En vez de adornar, pois engalanar, enfeitar ou adobiar. Outra tamén que dicimos ás veces por unha traducción do castelán Navidade mm. navidad ou Navideño Non é correcto non. Non, Ben, ni navidad ni un Navideño, entón hai que dicir Nadal, uh -huh. nas festas de Nadal ou no Nadal uh -huh. E quedémonos con Nadal Lóxico, sí, tanto E sí. outras dúas, Villancicos Non eh, son Villancicos Son panxolinha, sí, sí. En galego son panxolinha <risas> sí, sí, Xolinha, sí, sí. sí, señor Sí, sí Pues aquí te... no cometemos tanto erro pero ainda hai que recalcalo sí, sí, sí, sí El muy... remato con campanadas de fin de ano ah. son as badaladas de fin badalada, de ano sí, sí. entonces non digamos campanadas cando temos e ben fermosa é a palabra badalada badalada, badalada sí, pues sí, sí. esperamos chegar con moita saúde e con moitas ganas de xolda para ese día e, e comer as uvas cando nos boten has baraladas de fin de año. Claro que sí, en un atragantarse, muy bien. Es <risos> como ya como guinda o como ramo, yo ramo a sesión de hoxe, é a última eh, colaboración do ano uh -huh. e, en Sabedoría Popular, como sabedes este novo curso en Gadín hai unha unha innovación que é que vou tomando un amigo, unha amiga, a que como vos decides, entre aspas, incómodo, te <risos> pide colaboración, é neste caso <coughs> a boa de Celia Díaz, eh, profesora escritora, que tamén creo que coñecedes, sí, sí, sí, eh? pedinle que nos diga a súa frase favorita e aí tedes creo que o audio xabredes que que galano de, de audio nos manda para rematar a sesión. Pois sí, sí, vamos a escoitala directamente Celia Díaz. Vamos Vamosala. Olá, bo día. Son Celia Díaz e son escritora e filóloga. Así que as palabras son a miña paixón e a miña ferramenta de traballo. E a fraseoloxía é un ámbito que sempre me interesou moito porque os refráns e as frases feitas, ademais de ser unha fonte de información da sabedoría popular, pois adoitan ser moi ocorrentes. Eh, cando Xosé Manuel me dixo que elixise unha locución, escollín unha que eu uso con bastante frecuencia e seguro que moitos de vós tamén a usades. Malo será, esta é a que eu escollín. E escollina porque nos define como persoas absolutamente optimistas. E isto é maravilloso. Ademais, Esta locución ten varias cousas interesantes En primeiro lugar, é actual É dicir, usase de cote, escoitase de, de cote por todas partes E bueno, ata o Gadis tirou de lái varios anos Para un deses mega anuncios que saca de Cando en vez E chamoulle algo así como a fórmula secreta do éxito dos galegos Tamén é mm, unha, unha frase intersegacional Usan os avós, os netos, os fillos É dicir, bueno, é por iso é actual, claro E, sobre todo, é unha expresión multicontexto é dicir, Serve para todo, para calquera ocasión Por exemplo eh, Que vas pasar e tens medo de que o tempo Che te estrague a festa Pois sempre vai haber alguén o teu carón que che diga Olle, malo será". E así xa non tens que preocuparte de levar Jovos as clarisas para asegurarte de que, de que vai ir sol E iso agradecese, porque con tantos preparativos por diante Ten unha tarefa menos sempre un alivio non. Ou, por exemplo Que tens un exame difícil pois un quadrimestral na facultade ou carne de conducir ou ou mesmo unha entrevista de traballo pois se te din, malo será pois xa, xa se cambia o día e vas tan campante de facer o que teñas que facer así, con, con confianza e con seguridade que, bueno, como sabemos pois esa é a clave do éxito non? a clave do, do triunfo ou que agardas o resultado de analítica ou que preparas un novo programa de radio ou vas participar nunha competición deportiva para todos eses casos e outros moitos serve esta expresión Pois iso, que malo será Que somos optimistas por natureza Nada de deprimirse por anticipado Nos enfrontamos nosas dificultades Con ilusión e con ganas Así somos nós Hai un par de meses, escoitei na radio Que o acento galego está no top 3 Dos acentos sexis. sexys é dicir, Que resulta moi atractivo para seducir unha persoa bueno, Isto segundo un estudo De aplicación de citas E entón eu pensei A ver Ter un mozo que che di palabras bonitas ao oído con este acento garimoso, pois pues está moi ben. Pero se ademais esa persoa che axuda a afastar os teus temores con un veña, ruliña, malo será, pois pues entón iso xa non é un mozo, iso é un tesouro, iso xa tocar o ou non? Supoño que estades de acordo comigo. Pois nada, un placer esta colaboración no voso programa. Grazas a xos Manuel por contar comigo. Un saúdo afectuoso para vós e para a audiencia de galegos no baix. Y aproveitando que estamos xa nestas datas, pois boa Nadal para todos. Pois sí, señor, boa Nadal para todos, eh, tamén eh. para ti, Xosé Manuel. Que hagas que, haga, que haga de, de colaboración, eh? Claro sí, que si, sí, sí, señor, que, que sí. completa, eh? É feiticeira. Con... Celia sabe transmitir, tamén é unha boa comunicadora tamén, e, tío 18, eh. Te o dixeiche, eh? Un feiticeira. Sí, feiticeira. Sí, sí. Bueno. Comunica moi ben, a verdade é que a min, te... bueno, sempre que falo con ela, e cando ves estas espinga, esta pingadas de, de, bueno, de sabeduría uh -huh. no caso de desta de ocasión, pois ves que bueno, que... Uh -huh. Daje, nosos que parabéns Dalles, nosos parabéns, da, eh, eh, xa, xa tentaremos volver a falar no ano 2025 con ela, eh, tamén felicítala por, por, por a súa participación e eh, eh, agradecerlle que, que, bueno, que seamose eh, tan garimosas con nosotros, de verdad. Agradecerche a ti tamén, desexarche unhas feiticeiras festas, John vindeiro Aninovo 2025, cheo de ventura e prosperidade. Igualmente para vos, como sempre un placer eh, colaborar den, de Monforte de la Ribera Sacra mm. en eh, este programa pues pois, que creo que aporta moito, muitísimo eh da nosa cultura e que seguramente toda a xente así nos lo agradece. Bueno, atopín de Hiruano, lo hago e vostedes para todos, para vos e para toda a audiencia que nos segue en directo ou en diferido. Moitas grazas. De acordo. muitísimas grazas, Josemonel. Atopano que a ven. Que atopano que, que ven. Veña eu sou o meu souho ver a buscar quem mora Quem mora longe sou eu Vá mostrar essa saudade Sou Com eu. a sua liberdade Sou No eu. meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada afunda só e me traz Melancolia sonho meu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 o céu a estrela guia se perdeu a madrugada fria sobe e traz melancolinho sangue sinto o canto da noite na boca do neto faz ela dançar das flores no meu cansamento traga purena do chamba sentindo o marcado de uma água que arrumou o chamba que mede o um povo da gente O vento balando a flor Tendo a um samba Sentindo marcado de mapa de amor O samba, samba que mexe o corpo da gente Ao vento vai de a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Vai buscar quem mora longe Sonho oh. Que mora longe, sonho de. Dessa juez. Alecherei, mira Santa Marie Cheren.